Опинившися на селі як священник, зразу сутрудник, а потім порог, отець Варич виявив деякі нові боки своєї вдачі. Повільний, тупий до книжки, тяжке надумання. Він мав велику охоту до різних механічних праць, до токарства, стельмаства, до пасічництва і садівництва, і всім сим умів ставати в пригоді селянам. Вдовець, одинокий, змалко привиклий до простого життя, він не потребував дерти селян за ніякої треби. Жив майже на рівні з ними, читав немного більше, як освіченіші його парафіяни, переймався їх справами, помагав де і як міг. Сам проте не знаючи і не думаючи, вичитуючи собі дорогу від заспокоєння одної селянської потреби до заспокоєння другої, і він робив своїм тихим способом і в своїм невеликім крузі велике діло двигання народного життя на вищий ступінь. У крузі завзятих політиків та балакучих теоретиків-панаців отець Зварич не любив показуватись, а коли мусив там бути, приміром, на якомусь празднику або соборчику, то сидів, звичайно, пикаючи люльку, мовчав, як на турецькому казані, і від'їжджав, не раз не обмінявшися ні з ким, ані одним словом, крім звичайного повітання. Євгеній пізнав отця зварича також при якійсь такій оказії і зразу не звернув на нього ніякої уваги. Поки йшли шумні диспути про етимологію і фонетику, про куліша і Драгоманова, російську мобілізацію і шанси війни між Росією і Англією в Індії. Отець зварич мовчав, пикаючи люльку. І, немов дрімаючи, в куті старої софи. Далі перейшла розмова на ближчі справи, на вибори до сойму, на конечність якого порозуміння. Отець зваричи тут мовчав так само, як мовчки прислухався Євгеній. Далі Євгеній закинув про найболющіше, про стан селянства по селах, про читальні, каси позичкові. Тут більша частина з попередніх голосних бесідників значно притихли. Пробували викручувати загальними фразами про недозрілість народу до автономного життя, про глупоту й невдачність хлопа. І тут перший раз отець Зварич промовив. Винявши люльку з рота, він вижидав хвилину загальної тиші і пробовкнув мов від нехотя. «А по правді скажіть, за що нам той хлоп має бути вдячний? Що ви для нього зробили?» «Як то, як то!» – загукали з усіх боків голоси і пішли вичислювати тисячні випадки та справи, де руська інтелігенція стояла за хлопом. Євгеній пробував знов затамуватися і потік і підніс думку взяти всім до економічної санації селянства в повіті. Він звернув увагу на те, що багато селян позатягало позички в рустикальнім банку, платять лихварські проценти або занедбують сплату і попадають на ліцитацію. Чи не можна би як цьому зарадити? Оратори позвішували голови. Що ми на це порадимо? Найпростіша рада була би виняти з власної кишені гроші і поплатити хлопські довги. Але ми не каре за всім. А в додатку... Непорадність, глупота і негосподарність наших хлопів швидко вичерпали би і родшільдову касу. Євгеній зачав доказувати можливість рятунку, радив би думати про конверсію селянських довгів на нижче опроцентовані, притягнути до акції громадські каси, повітову раду. Але все це були тоді такі нові та нечувані речі, що палки-політики попросту закричали його. «Це неможливо, де нам до того братися?» «Хто позичив у банку, той мусить заплатити» і так далі. Євгеній пробував звернути увагу безсідників на те, що при ближчому огляді деталей справа може показатись не такою неможливою. «Ну, візьміть ваше село. Кілько у вас довжників банку?» Показалося, що ніхто з завзятих політиків цього не знав. «Ну, все вже сором», – мовив Євгеній. Хлопи криються з тим». Пробував викручуватись один, але всі чули в душі, що Сеєв викрут нещасливий. Усім було ніяково. Євгеній пропонував усім присутнім порозвідувати кожний у своїм селі, хто, де і на кілько, і на які проценти задовжений. Будемо мати такий виказ, то попробуємо подумати про способи санації». Оператори раді були такому виходові, що переносив справу в будуще. Шумно обіцяли зробити все і роз'їхались. Розуміється, що про виконання ніхто й не подумав. Тільки один отець Зварич по кількох тижнях зголосився до Євгенія з детальним виказом усіх довжників у своїм селі. Показалося, що там, у рустикальному банку, задовжених було мало. Але найбільше сиділо по кишенях приватних лихварів-жудів а то й своїх братів, багатших селян. Почали радитись оба над способами рятунку. Євгеній мав перевести переписку з банком Крилошанським у Львові. він не захотів би взяти на себе конверсії тих довгів. Отець Зварич мав шукати деяких місцевих способів. Через тиждень він знову з'явився в Євгеніївій канцелярії і сказав йому, що знайшов спосіб конверсії – і переписка з банком Крилошанським уже не потрібна. Євгеній був того дня дуже зайнятий, і не мав часу розпитати його, який це спосіб. А отець Зварич очевидячки не мав охоти розводитись широко, що це за спосіб, і так вони розсталися. Це було досить швидко по оселенні Євгенія в місці. Аж пізніше, по розмові з Вагманом, Євгеній почав догадуватись, що все Вагман став йому тут у пригоді – він бажав сьогодні розвідатись про все докладніше. «Слухайте отче», – мовив він, закурюючи цигару. «Я властиво так і не довідався від вас, як ви зробили з тими вашими довжниками». «Так, як ви радили», – мовив отець Зварич, пикаючи свою невідступну люльку. «Як то?» «Конверсію». «Яким способом?» «На 5%?» «У яким банку?» В жадні. «Ну, а як же? Відки взяли грошей, адже тих ваших довжиків було більше, як на 6 тисяч. Пів семи тисячі. Це ж великі гроші. Ми позичили 10 тисяч на 5 процент, і це нам менш докучає, як ці пів на лихварські проценти. Знаєте, там деякі платили по крейцару від Ринського щотижня. Хто ж вам дав 10 тисяч?» «На яку гіпотеку?» Отець Зваридж бухав клубами синявого диму і всміхався. «На яку гіпотеку?» «На мою бороду!» «Але ж у вас і бороди нема!» «А бачите, а проте гроші дістав!»